קוהלת, פרק ז' טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף והחי ייתן אל לבו. טוב כעס משחוק, כי פנים ייתב לב. לב חכמים בבית אבל.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 ובקש חוכמה וחשבון, ולדעת רשע כסל והסכלות הוללות. ומוצא אני מר ממוות את האישה, אשר היא מצודים וחרמים ליבה, אסורים ידיה, טוב לפני האלוהים יימלט ממנה, וחוטא יילכד בה. ראה זה מצאתי, אמרה קהלת, אחת לאחת למצוא חשבון. אשר עוד ביקשה נפשי, ולא מצאתי, אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. לבד ראה זה מצאתי, אשר עשה האלוהים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים.